Hallå, där Danny. Nu är jag här och hemsöker dig igen. För du har ju inte varit en ordentlig pojke i år, det måste jag säga. Nej, jag får väl erkänna att lite små stygg här och där, det har jag varit. Jag menar, mm. äta godis innan middagen. Mm -hmm. äm, inte gå i säng när jag borde. Titta på filmer som jag kanske inte borde Du vet, små pojkar som jag ska inte titta på läskiga saker Och allt möjligt sånt där men, men ändå har jag tittat på det Och ja, vad ska jag säga Jag får ta min bestraffning Ja, det är därför jag är här Du får dras med mig så länge du håller på på det här viset Danny Lille Det är, det, det är bara någonting du får leva med helt enkelt Ja, men så länge man kan använda sina underandar till att spela in en podcast så får man väl säga att man har något nytta utav dem. <laughs> ja, säger du inte det, men ja, det är bra att det kommer något positivt utav det hela. Du kanske lär dig något med tiden, Dennis. Kanske, kanske. Men inte idag för eh, det har varit riktigt, riktigt skräckinjagande film idag så jag antar att jag har eh, lagt på lite extra på, på stygghögen nu. Men eh, det var en, en intressant upplevelse måste jag säga och det är alltid kul när man tittar på en julfilm som inte känns sådär mysljulig. Nej, lite mysljulig men eh, någonting annat också. Um, här kan du se verkligen hur det går när man inte är Guds bästa ängel så att säga <laughs> uh, och um, ja det, det får vara ett lite varnande exempel för dig här för uh, det, det kan ju sluta riktigt riktigt illa om man slutar tro och hoppas uh, så det, det är uh, en, en riktig uh, moralkaka vi har serverats idag och uh, det, det sparar ju inte på krytet här, man visar det är verkligen det värsta av situationen vad som kan hända och ja, vart julen har kommit för många familjer också och vad det innebär och ja det, är, det finns utrymme om för förbättring här om man säger så utrymme definitivt människor som är intresserade av det Kanske inte så mycket tyvärr. Och det är väl lite det som är problemet i den här filmen också. men eh. Å andra sidan, en film utan konflikt eller händelseupptrappning. Det skulle vara en ganska tråkig film. Så jag, jag tycker det är kul när det finns konflikter att försöka lösa. Men när det gäller filmer i den här genren så är det inte säkert att lösningarna alltid leder någonstans. Tyvärr så brukar det ju oftast vara... Ja... En tillfällig lösning på ett problem som kommer tillbaka, men, men vi ska inte säga för mycket om det, Hust, hust, harkel, harkel. Men det här är ju å andra sidan en film som du har sett fram väldigt mycket emot att se, och du har tjatat om att få se den, du har bönat om att få se den. Jag var väldigt, väldigt noga med att ah, det här är en julfilm, den får vi se när det börjar närma sig jul, och det kunde ju inte passa sig bättre än nu. Ja, jag fick vänta ett helt år, men nu är tiden kommen i alla fall. Jag har bannat mig, eh, hållit på mig och inte sett den i förväg- så att jag kunde få upplevelsen precis lagom till inspelningen. Och eh, ja, det, det är en sån här film som eh, jag har lite för till. Eh, när man... Eh, Vänder saker och ting åt det lite mörkare hållet men ändå behåller barna sinnet kvar lite grann och eh, man presenteras för något helt unikt känns det som. Det, det var så jag så på den här filmen inför eh, det här avsnittet och Ja, det, man, man fick sig en upplevelse i alla fall. Man eh, blev presenterad för eh, någonting nytt men samtidigt var det ju väldigt, väldigt mycket som kändes väldigt, väldigt bekant. Det är ju en B-film det här får man väl ändå säga och en film som är gjord för att vara en B-film. Man vill göra den så extrem som möjligt och lite skojfrisk på ett eh, mörkt och eh, ändå humoristiskt vis. Tveklöst ja. Jag, jag tyckte att jag kände igen en hel del vibbar från bland annat 80-talet här att... Um... Man vill ha det roliga, man vill ha det ostiga, man vill ha det extrema, men så slänger man också in en del av det moderna, det som är aktuellt idag. Och det blir en sällsam blandning måste jag säga. Det är inte alla ingredienser som känns helt perfekta eller som harmonierar riktigt med varandra, men det blir ändå någonting som känns bekant och ändå nytt samtidigt. Jag skulle nästan vilja säga att den här filmen påminner mig om ett päron till fassa fyra jul. Fast som en skräckfilm med tanke på alla element som har kastats in. Och då pratar vi både historia, vi pratar både upptrappning och vi pratar alla dessa familjemedlemmar som man bara undrar. Vad är ni för några egentligen? Mm, ja, det är, speciellt början av filmen är ju väldigt mycket lagd i hållet. Eh, sen tycker jag att det ligger väldigt mycket element av en film som... Gremlins i den här också. Där man tar en en matinéfilm, gör den lite mörkare men ändå eh, skojfrisk och, och lättsam på något vis där och, och sammanfogar det bästa av två världar där och eh, det utvecklas ju den här filmen lite grann till även om man kanske går lite längre än vad en film som Gremlins gjorde man, man tar det hela ett steg till eh, på gott och på ont där för att eh, och eh, verkligen göra det här till en julresa. En riktig berg- och dalbana av eh, ja, högsta kaliber eller högsta fart. Vad de kan få fram här. Det, det blir eh, väldigt tumultartat. Det är ju tumultartat i själva julfirandet. Men sen så kommer det ju någonting speciellt och eh, ondskefullt på besök som gör det hela tumultartat på ett helt annat vis. Och ja, det är ju så att folk kommer ju att stryka med i den här filmen. Det, det kan man ju inte förneka. Nej, det är ju den typen av film som vi tittar på här. Så en hel del blod, en hel del dödsfall. Ett päron till fassa fyra jul kombinerat med gremlings kombinerat med... Ja, av alla saker, Five Nights at Freddy's, det är, det är en lite bizarr blandning det här måste jag känna, men samtidigt, ja, jag var väldigt nyfiken efter att du började prata om den här, för det finns ju legender som den här är baserad på också, som har vissa, ja, kulturella betydelser, och det kändes som en, en kul idé att de hade gjort film baserat på ett koncept som är ja, antitomten kan vi väl kalla den här uh, mycket obehagliga saken som stryker i skuggorna och det var ju någonting som jag inte kunde säga nej till jag såg fram emot det här, jag var upptänd på det här och när jag satte mig ner i tv-soffan så var jag riktigt uppspänd och så här i efterhand, ja, det är en, en intressant känsla jag har i kroppen det ska bli väldigt kul att prata om den här Mm, ja, det, det ska det ju verkligen bli. Men man får ju verkligen se till att, att sålla rätt bland filmerna. För det här är ju inte den enda filmen av sitt slag här. Eh, ungefär samtidigt så slog den här blixten om antitomten ner i allas medvetande. Och det blev extremt populärt. Och det gjordes ja, film på löpande band med den här figuren. Så det mm. finns ju... Inte bara den här filmen uppe på, på videohyllorna eller så utan det, det finns en hel del annat som är av eh, en annan kvalitet och eh, med ett eh, helt annat innehåll också. Så eh, man får ha eh, lite koll på eh, årsmodell och titel när man letar efter den här. Och det var en av anledningarna till att jag såg fram extra mycket mot den här för den kändes som den av filmerna som visuellt sett åtminstone försöka att göra den här antitomten så mycket rättvisa som möjligt. Sen finns det andra saker kring den här figuren som de kanske har gått lite för långt med eller varit lite för spacerade i sina tolkningar och så vidare. Men just figuren i sig verkade väldigt lovande så jag, jag så verkligen fram emot den här och det är väl hög tid att vi avslöjar. Vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Krampus från 2015 i regi av Michael Dougherty och med manus av Todd Casey, Michael Dougherty och Zach Shields. Och om vi ska vara helt ärliga, jag begriper inte varför det har krävts tre personer att skriva det här manuset för så tungt är det inte, verkligen inte. Det faller tillbaka på en fruktansvärd massa klyschor. Och det är medvetet, jag, jag förstår det, man vill ta upp alla de här elementen som man känner igen och som verkar höra juletiden till, och åtminstone juletiden så som USA ser den. Och alla de saker som alla går igenom, stress, ångest, irritation, frustration, ilska och så vidare och så vidare. Och att alla de här elementen som vi tar för givet idag, att ja men det, det är bara en del av julen. Det kan släppa fram någonting som inte vi vill ha associerat med julen som kanske kommer att ställa till en hel del bekymmer. Och det tyckte jag var lite läckert att de tog alla de här klyschorna som vi känner igen och försöker skaka om det och göra till någonting som är väldigt drivande för handlingen. Men det betyder ändå att den första tredjedelen av filmen är mer eller mindre en upprepning av allt som vi redan har sett. Ja, det, det blir ju lite grann åt det hållet, det måste jag säga. Även om eh, jag tycker att man sätter tonen för filmen ganska så klockrent i öppningssekvensen av Krampus här. Att eh, i det här fullständiga krigszonen som finns i köpcentret man presenteras för under inledningssekvensen här eh, riktigt bygger upp att... Eh, Julen det är inte riktigt fridens högtid längre utan det har blivit något helt annat. Och efter det så börjar vi då att presenteras för våra så kallade huvudrollsinnehavare och situationen de befinner sig i. Och då är man redan lite i rätt sinneslag efter Eh, det här öppningssekvenserna att man eh, ja, ändå ser på det här ganska ordinära i berättelsen som man presenteras för på, på ett lite annorlunda sätt för man vet lite grann vad som ska komma och eh, det är ju i stort sett bara en, eh, en fortsättning här att man, man fortsätter att eh, etablera med de dåliga aspekterna hos rollfigurerna, eh, hos det moderna julfirandet och så vidare för att sedan eh, bygga upp det hela ännu mer för att visa vad händer när det här eh, ställs på sin spets och eh, man får ställas till, till svars för eh, det man håller på med. Jo, för all del. Det har ju sin poäng att man återanvänder allt gammalt för att visa en ny aspekt på det, absolut. Men samtidigt så, så kan jag inte låta bli att känna att det här har jag redan sett, det här är inget nytt. Och mm. om vi ska vara helt ärliga när det kommer till rollfigurerna så, så tillförs det inte så mycket nytt här heller. Det är många av de där klyschorna som vi känner igen. Det är många av de här klassiska rollfigurerna vi känner igen- den enda skillnaden är att istället för att det är en knäpphjul där det händer galna saker så blir den en väldigt blodig jul där det händer ännu knäppare saker. Och det har sin charm, det har sin poäng. Eh, på originalitetsskalan så hamnade vi kanske inte så högt som jag väntade mig att den här filmen ändå skulle hamna. Nej, det, det får jag absolut hålla med om här. För... Eh... Ja, rollfigurerna de, de är bara statister i den här filmen i stort sett. Det är ju inte ens tänkt att man ska börja relatera något nämnvärt till någon av de här. Det här är bara schackpjäser i dödsspelet som ska komma lite senare. Och ja, på sättet som man bygger upp dem och bara... Lägger fokus på deras negativa personlighetsdrag så är det så att, att filmen vill att de här ska straffas. Man ska vilja att de här personerna verkligen mördas rent utsagt av, av den unda gästen som kommer på besök här. Så att det, det är lite det, det är som en slasherfilm. De nästan bygger upp början av filmen för att bara etablera kanonmaten som ska bli slutfasen av filmen här sedan. Och ja, det, det känns ganska så tråkigt själva upplägget här hur de har gjort det. Och Som du säger man har ju sett mycket av det här för och man gör inga direkta försök att, att hitta ny mark här utan det är bara de här scenerna som man måste ta sig igenom för att komma till det roligaste känns det som i alla fall så det har inte lagt så mycket kryt på, på inledningen, man har gjort det, det visuellt stiligt och ja man, man får lite av, av julstämningen och man börjar verkligen känna lite grann samma känsla som eh, vår unge huvudrollsinneavare har i den här filmen. Att det här är inte som förr, det här är inte jullängde. Vad, vad har det blivit av det, det här? underbara, magiska och kärvänliga som julen brukar vara det är den känslan som man försöker etablera men ja, man kunde gjort det på, på ett lite tjusigare sätt man kunde försöka tänja gränserna lite grann och, och hitta någonting mer unikt i sin presentation så att det inte bara känns som en transportsträcka Men det är för att en stor del av vitsen med den här filmen det är det visuella och det visuella här är väldigt intressant och det ska bli väldigt kul att prata om det när vi kommer dit. Men det betyder ju att för att det visuella ska kunna vara så här starkt så måste något annat stryka på foten och i det här fallet har det blivit manuset. Att man hänfaller till ett väldigt ordinärt manus med väldigt självklara och uppenbara element i det för att kunna överraska med de visuella elementen. Och tekniskt sett har jag inget problem med det men å andra sidan visuellt berättande trumfar väldigt sällan berättandet överlag. Man behöver en bra historia för att det verkligen ska fungera. Man, man måste ha ett innehåll här och det kan jag väl redan nu säga att Krampus har vissa problem med innehållet. Det är fortfarande tillräckligt för att historien ska flyta på. Det är fortfarande tillräckligt för att man ska kunna känna igen sig och uppskatta det man ser. Men med tanke på att det här skulle vara en helt ny twist på ett gammalt koncept och gamla rollfigurer så har man inte lagt ner fullt så mycket krut på det som man kanske borde ha gjort. Man har man har försökt chocka istället och i vissa fall så är det skratträtande chocker och i andra fall så är det inte särskilt imponerande chocker. Och i och med att man inte har något riktigt band till rollfigurerna så, så är det ju ett litet problem där. För att det verkligen ska få den där kicken som man behöver i en sån här situation då måste man ju verkligen arbeta in rollfigurerna. Men när man redan känner som att ja, ja, jag vill bara se er dö. då då blir det ju en, en liten annan upplevelse i slutändan. Ja, dessvärre alltså så, så är det inte tillräckligt utarbetat det här manuset. Eh, ser man tillbaka på en annan eh, säsongsfilm av Dougherty som är Trick or Treat som man gjorde eh, med Halloween-tema så eh, är det ju en helt annan... Eh, synkronisering med, med berättelse och, och det visuella här. Där går det mer hand i hand och man har lyckats stilisera filmen väldigt väl utan att själva berättelsen eh, tar stryk av det. Att man fortfarande kan presentera karaktärerna och, och situationen, få upp och få det hela att fungera. Kanske det är mer... På grund av att det är mer av en episodfilm med eh, separata avsnitt. Att det inte riktigt fungerar på samma vis när de gjorde en eh, långfilmsversion med jultema här. Eh, att det, det höll inte riktigt hela vägen. Så eh, ja, det, dessvärre har man nog inte tänkt till riktigt så långt som man borde ha gjort. För det här skulle kunna ha blivit en Dunderklassiker Det här mm. skulle kunna ha blivit en, en sån film som Blir ikonisk för en, en Generation, någonting man alltid eh, Har igång I juletid Men eh, ja det, det saknas lite grann För att den här kultklassiker Statusen ska bli aktuell För Krampus tror jag eh, Man har inte Lyckats fånga Stämningen helt totalt, man har fokuserat mer på det, det tokroliga, det överdrivna i berättelsen och eh, själva berättelsen har eh, man nästan helt ignorerat, rollfigurerna har man inte ägnat många tankar åt och nej, där, där havererar det faktiskt lite grann. Det gör ju det, men samtidigt så är den väldigt intressant och underhållande upplevelse. Det kan vi ju inte förneka. Det, oh. det finns mycket positivt här, men vi kan ju inte förneka det svaga i manuset. Och på tal om manuset så är det väl hög tid att vi faktiskt tar en närmare titt på äh, vad handlar egentligen Krampus om? Jo, det drar ihop sig för julfirande. Och familjen Engel stålsätter sig bäst de kan för släktens ankomst. Den pråpra, och välbärgade familjen ska få besök av mamma Saras syster och hennes familj som i stort sett är det rakt motsatta. Ingen i familjen ser fram emot besöket och julen har blivit något som man bara måste genomlida. Under det tumultartade julfirandet får familjen Engels son Max nog hans hopp om en jul som förr i tiden har gått i kras och han önskar att alla bara kunde försvinna ur hans liv. Max hade inte räknat med att hans önskan skulle bli sann. En fruktansvärd snöstorm drar in över staden och när man nu hör hovar som klampar på taket är det inte tomten som har kommit på besök. Det är något betydligt mörkare och ondskefullare. Och även om det är att gå händelserna lite i förväg måste jag redan nu säga- att när den här önskan börjar slå in och man ser molnen rulla in över staden- och hur det nästan direkt blir mörkt och strömmen slås ut och saker börjar gå fel- då började jag verkligen få hög puls. Då började den här filmen på allvar och blev mm. riktigt, riktigt intressant. Men det är ganska långt in för en film att ha det här startskottet så pass sent. Men precis som du sa, man behöver ju bygga upp varför den här situationen uppstår. Varför de här rollfigurerna känner som de gör. Och med lite extra krydda i manus, med lite extra omsorg hade det kunnat bli någonting... Helt fantastiskt. Nu blir det någonting som är godtagbart. Och godtagbart är inte fel, Missförstå mig rätt. Men det här hade kunnat bli någonting långt över det vanliga. Precis som du sa, det här hade kunnat bli en klassiker för en generation. Och... Jag är inte helt säker på att den har nått riktigt dit. Det är kanske en åsiktsfråga, absolut. Men eh, ja, vi ska väl sitta och titta här nu på hur de olika elementen fungerar tillsammans. Och vad annat att börja med än själva familjen här som vi ska stifta bekantskap med. För... Det är ju de som är motorn för det som händer, det är ju de som är orsaken till allting som händer efter önskan har slagit in. Och det är väldigt många rollfigurer som vi har på vår lista men i och med att de är ganska enkla och fyrkantiga så kommer vi att beta av dem ganska hårt därför att efter att vi har beskrivit dem så är det inte så mycket mer. Nej det är ju inte allt för mycket att, att, att prata om varje enskild rollfigur här. Det är mer hur de fungerar som enhet som eh, man mer kan tala om. Eh, de har en funktion att fylla och tillsammans så får de någorlunda presenterat den, den typiska familjen på olika sätt och vis. Och, ja Lite grann om... Olika syn på, på julfirandet, vad som stör folk och eh, vad folk ser fram emot, och eh, ja, hoppen och tron och, om julen, och när det går förlorat helt enkelt. Det, det är mycket det, det det handlar om där. För vi har ju vår ja, huvudroll får man nästan säga den Lille Max, som fortfarande tror på. På julen, på tomten, han har barnasinnet kvar vilket han hånas för av sina jämnåriga och ja, av sin syster och annat också naturligtvis och det är bara hans farmor som, som stöttar honom i hans juletro för hon har, har samma åsikt så där har han sin bundsförvant där. Det är de som går ihop och fortfarande kan julmysa lite medan eh, pappa och mamma, ja de eh, gör sitt, mamma måste göra i ordning och få allting helt perfekt inför eh, den idylliska julen de ska fira mot förmodan. Och pappa han, ja, han försöker jobba så mycket han kan in i sista sekunden och ja, de har ju kommit ifrån varandra ganska rejält på sistone ser det ut som vilket ju är, är väldigt typiskt också. Och sen har vi den typiska tonårssystern som eh, bara ska vara bitsk och dryg hela tiden <laughs> ehm, och där har vi kärnfamiljen som eh, vi fokuseras på och... Max, ja det, det är ju han man, man ska försöka identifiera sig med i alla fall och det är ju ändå en, en någorlunda relaterbar liten grabb som är där även om man är ja, lite, lite egen på, på sina egna vis där, va. Ja han är lite mer egocentrisk skulle jag vilja säga. Det är först när saker och ting börjar gå riktigt illa som han visar enormt mycket empati och så vidare. Men ser man på arketypen i sig, ja då är det ju hjärtat i familjen. Det här är ju killen som på sätt och vis ska symbolisera familjen när den är som bäst. Och hoppar vi till mamman, ja då är hon den typiska perfektionistmamman som ska ha allting perfekt. Och hon är så trött på julen också att hon börjar ta in element från andra kulturer och liknande för att krydda upp firandet att man ska inte ha julgran man ska ha ett japanskt snöträd istället och sådana element och ja pappan i sig är ganska blek han står mest i bakgrunden och kommer med några klyschor här och där och systern är den typiska oh, jag är så trött på min familj jag vill hellre vara med min kille och lite drogrelaterad humor också inslängt på ett litet hörn där och de här de fungerar ju, men vi har ju sett dem tidigare. Där är ju inget nytt och originellt här för fem öre om vi inte räknar in, ja, farmor då. Därför att hon är ju den enda i den här rollbesättningen som känns ja hyfsat fräsch, åtminstone för den här typen av film. För mm. här har vi ju den kloka gamla gumman som har hjärtat, som har ett vänligt sinne, men också verkar sitta på information om, om det mörka helt enkelt, och... Ja, jag tycker inte att hon och Max är tillräckligt unikt för att, att rädda den här filmen. De andra rollfigurerna drar ner den för mycket. Och visst, som sagt, vi har redan sagt det flera gånger jag förstår varför klyschorna är här. Jag förstår varför de återanvända rollfigurerna är här för att det ska bli så självklart som möjligt. Men om man går den säkra rutten så kan ju väldigt sällan en film eller dess rollfigurer gå längre än medelmåttigt. Nej, dessvärre alltså. Det... Den här mörka humor man, man försöker bygga upp med den dysfunktionella familjen, det har blivit en klyscha nu. Det har gjorts allt för mycket sånt här så att man, man känner sig lite mätt här nu och man hoppas att folk kan göra det här på ett, på ett annorlunda vis. Och det ska väl inte vara helt omöjligt egentligen. Men eh, som du säger, man faller tillbaka på, på det trygga, det man känner sig bekväm med för att inte gå för långt. För man går ju för långt med vissa andra aspekter, eh, både i rollfigurer och i presentationen av den här filmen. Så på en sida kan det vara skönt, men alltså, nej, det... Det hade väl kunnat ha någonting annorlunda i personlighetsdragen, de hade väl kunnat presentera det här på något någorlunda annorlunda vis åtminstone för att få det att kännas lite nytt, lite fräscht att de har hittat någon annan krydda i kryddskåpet som de har kastat över den här soppan. Men så är inte fallet så, ja, man, man känner lite att filmen går på, på tumgången en hel del under själva presentationsdelen av filmen här. Tveklöst, ja. Men jag vill ge en eloge till MJ Anthony som spelar Max, därför att han försöker åtminstone. Han skådespelar Järnet och... Jag tycker att han är, han är värd den här elogen. Han gör så mycket för den här filmen trots allt. Och det är andra figurers fel att den dras ner. Samma sak gäller Krista eh, Stetler som spelar Omi eller Farmer för... Hon ger också så mycket känsla till den här gruppen. Det är många scener som de här båda rollfigurerna räddar och så fort de är ute ur bildrutan så, så känns det som att filmen dippar ganska rejält. Men med det sagt, jag får ändå ge Adam Scott, Tony Collette och Stefania Lavier Owen ja, lite cred för att de försöker i alla fall. För är Adam försöker verkligen som pappa Tom. Tony gör vad hon kan för att ge lite ja, volym till mamma Sarah. Och Stefania, ja, hon försöker i alla fall ha lite spunk i sitt skådespelande. Men det är inte tillräckligt mycket för att rädda den här, tyvärr. Ja, jag skulle väl säga att skådespelariet räddar mycket av den här familjen. Att alla skådespelarna i, i kärnfamiljen här gör betydligt mer av sina roller än vad, vad det kunde ha velat bli. De, de det, det, det, köttar till dem lite grann och de känns mer verkliga på grund av, av skådespeleriet här än dån får jag säga. Så Jag vill ge, ge samtliga klart godkänt här. Det är betydligt bättre än vad man hade förväntat sig i den här typen av film. Speciellt med tanke på att det, det försöker vara en, en sämre film än vad det egentligen är. Eh, och ja, Christa. Eh, hon, hon måste ha en extra elorsbara för, för stämningsbyggandet i den här filmen. Hon är ju atmosfärgeneratorn i Krampus. Mm. Och eh, utan henne så hade ja, filmen. Ja, helt totalt tappat i, i, i stämningsbyggandet här. För det, det, det är hon som står för det hela. När hon inte är med så, så finns det egentligen ingen känsla i, i inledningsdelen här. Så Christa Stadler ska ju absolut ha beröm för, för det hon gör med sin rollfigur här. Ja, hon är ju tveklöst den bästa skådespelaren i den här filmen om vi ser till ja, stämningsbyggande, historieberättande och att ge rätt stämning. Sen finns det en annan som jag tycker ger mer charm och humor fast av en helt annan anledning. Men vi, vi kommer dit. Men som sagt, Krista Stattler bäst i den här uppsättningen och MJ Anthony, han kommer faktiskt på andra plats där. Men när det gäller de andra... Jag håller nog inte med dig men jag tycker nog att de här klyschrollfigurerna dras ner så pass hårt att jag, jag kan inte njuta av skådespeleriet. Jag, jag ser bara exakt samma som jag har sett så många gånger att jag jag, jag får inte ut någonting av de här rollfigurerna. Och jag är glad att du gjorde det och jag är glad att du kände att deras skådespeleri var mycket bättre än vad jag gjorde men, men för mig var det ganska platt och tråkigt. Då måste jag säga att det är släktingarna som är roligare att titta på men inte för att de är välutvecklade rollfigurer eller välskrivna eller något sådant utan just för att de är så sanslöst överdrivna att man bara kan skratta åt dem. Alternativet är ju att gråta och det är tillräckligt mycket läskigt redan i den här filmen ändå så att det är lika bra att få ut så mycket humor som det bara går. Ja, så verkar man ha tänkt i alla fall. Eh, för man har ju inte sparat på krutet när det gäller släktingarna, utan det är överdrivet till max och sedan lite till. Eh, jag pendlar lite mellan hopp och förtvivlan här, fast jag gick nog över mer åt förtvivlan faktiskt när de här kom på besök. För det är så fullständigt rasande i i presentationen här helt plötsligt kommer de här bombastiska överdrivna helt skvattgana figurerna på besök och Genast blir det här en, en helt annan film och mm. alltså Krampus återhämtar sig inte från det här för så, de är ju kvar under hela filmen och, och deras överdrivna lite så parentifasha humor grej den, den biter sig ju fast genom hela filmen och genast blir det här någon konstig bizarr komedi som jag inte riktigt hade förväntat mig eller ens var ute efter i, i Krampus. Jag hade väntat mig en hel del eh, skratt, absolut. Men inte den här totalt absurda, flängda humorn kring karaktärerna här- som jag blev presenterad för- men eh, så är det i alla fall det, det fick man vänja sig vid bäst man kunde och där finns lite härliga scener med eh, släktingarna här också definitivt för vi har ju en familj av en, ja, en lägre klass om man säger så eh, det här typiska eh, lite fattigare extremt traditionella eh, republikanerna med, med, med Vapenfascination och ja, totalt sportidioter om man säger så också att det, det, det är bara det som gäller och de, de, bara, de bara spelar på det hela hela hela hela hela tiden. Det är ett ständigt återupprepande skämt i olika tappningar eh, genom inledningarna de kommer på besök och jag måste säga att jag, jag blev ganska trött på det hela. Ja, jag klandrar det verkligen inte, för den familjen vi möter här egentligen, de är ju som klippta och skurna ur just ett för det här är ju en rak kopia på Cassin Eds familj, fast utan charmen kan man väl säga, för där pappan är lite dumrolig i päron så är den här mycket vassare och... Ja, mycket otrevligare också måste jag säga det här mm. är en familj som nästan hotar sin värdfamilj och som är ja, väldigt aggressiva i precis allt de gör och det kommer ju i sportintresset och det kommer ju i jaktintresset och där är ju diskussioner om att ja du gick i scouterna ja, vissa av oss har ju äh, gått riktiga grejer istället för riktiga karar och så vidare och så vidare och där finns humor att hitta i det absolut men när man sitter och daskar en så på näsan som den här filmen gör så, så inser man ganska snabbt att det här, det här är så överdrivet att det inte är kul längre. Det blir kul först när det börjar gå riktigt illa och då är det mer en fråga om vem råkar illa ut först och på vilket sätt. Men med det sagt, vi har ju pappan här, Howard, som spelas av David Keckner. Vi har ju mamma Linda, som spelas av Allison Tolman. Vi har äh, döttrarna Stevie och Jordan, som spelas av Lulu Owen och Queenie Samuel. Och vi har killen i familjen, Howie Jr., som spelas av Maverick Flack. Och ja. Man kan väl egentligen bara beskriva dem så. Galna hillbillipappan med mm. vapenfascination. Mamman som inte är riktigt där men som ler åt allting. Döttrarna som är mer pojkflickor än någonting annat. Och eh, den enda killen i familjen som är eh, ja, nästintill lite lite sen om vi säger så. Han har inte alla hästarna hemma hos harkel, harkel. Och utöver det så så är det ingenting. Uh, nej, nej, verkligen inte. Uh, det, det är svårt att, att, att lägga till någonting här. Det, det är väl kanske lite när uh, helvetet brakar lös i, uh, i julfirandet här som man kan ana vissa andra tendenser hos familjen när de väl börjar lugna ner sig lite grann och inser faran i situationen att man måste börja jobba tillsammans, då kan det träda fram en glimt av något annat i där och man försöker hitta gemensam mark istället för att bara vara påträngande och påflugen hela tiden. Men ja, där, där är inte mycket mer med, med de här rollfigurerna och ja, även här så skulle jag vilja säga att det är mycket skådespeleriet som räddar denna familjen också här. Jag är annars väldigt förtjust i, i David Keckner som, som skådespelare. Men eh, ja, här har han nog fått lite för mycket eh, spelrum att leka på. Jag vet inte om han är i sitt esse här. Jag har nog sett honom i, i bättre filmer. Men alltså eh, barnskådespelarna de har fått tag på i den här filmen, de är ju överall förväntan måste jag i alla fall säga de, eh, de känns inte som skådespelare utan de, de får då att kännas verkligt i, i sin dialog och sitt framförande här så ja, samtliga barnskådespelare i den här rullen skulle jag vilja ge en, eh, en riktig applåd till här Vet du vad? Jag är villig att hålla med dig. De känns ju åtminstone som de här rollfigurerna. Aldrig under filmens lopp så att jag tänkte det här är skådespelare, det här är barnskådespelare som gör barnroller. Utan jag, jag köpte faktiskt rollfigurerna rakt av. Så skådespeleriet på det sättet har ju varit helt okej. Okay, över förväntan kanske till och med. Men det hjälper inte, för de här rollfigurerna är fortfarande ganska tråkiga och förutsägbara. Och även skämten är ganska förutsägbara efter ett tag. Så att, ja, en liten eloge för all del. Men utöver det, nej, det här imponerar inte på mig. Det spelar ingen roll att Cockner, Tolman, Owen, Samuel och Flack försöker. Det, det är så tunga rollfigurer med så mycket klyschvikt över sig att det... Det går knappt att rädda. Då hade man behövt göra något radikalt med manuset. Men det har vi ju redan konstaterat att det har de inte. Då skulle jag vilja påstå att det finns en annan rollfigur som kommer in lite från offside. Och var en välkommen överraskning åtminstone för mig. För vi har ju Tant Dorothy som dyker upp och hon är den här... Ja, den här tanten som gärna tar sig ett hjärn och sitter och säger massa sanningar som gör alla obekväma. Och visst, det är också en rollfigur vi har sett hundratals gånger. Men Conchata Ferrell som spelar den här rollen, hon har ju en väldigt speciell charm och ett väldigt speciellt skådespeleri som hon har utvecklat i bland annat två och en halv män. Och det tar hon raka spåret in här. Och jag är väldigt förtjust i hennes typ av humor. Ja, hon, hon har sina stunder även om hon kan bli lite för mycket även hundar. Eh, men eh, speciellt scenen när hon lär eh, barnen hur man eh, gör hennes eh, favoritdrink där ute i, i köket och jag försöker vara lite husmoderlig på sitt eget lilla märkliga vis det, det var ett, ett litet guldkorn måste jag säga då, då satt jag faktiskt och, och fnissade ganska rejält i, i soffan nu Men jag tror att det beror på att hon är så carefree, hon bryr sig inte det här är kul, hon, hon gör sitt skådespelande här, hon bryr sig inte om hur det kommer att reflektera på henne, hon tycker det är kul och det är den där avslappnade attityden som jag tycker ja, som lyfter rollen, som lyfter skådespelandet att hon är så genuin på ett sätt som de andra rollfigurerna inte är, jag menar inte att de inte försöker men att det är något avslappnat här som jag tror filmen i sig hade mått ganska bra av om man hade lättat på trycket lite men, men nu har man all den här vikten på sig och man försöker verkligen göra någonting med det och den överansträngningen, det översätts inte snyggt i skådespeleriet, åtminstone inte för mig. Och ja, den här rollfiguren visar vad filmen hade kunnat varit om de hade hittat rätt. Mm, ja, det, det kan då ha en, en poäng med där. För det här var en person som inte kände som den riktigt passade in i filmen. Och det var lite det som gjorde den intressant i, i mina ögon. Eh, så om man hade haft det tänket lite mer. Kanske man hade kunnat få eh, lite extra knorr på persongalleriet här. Tveklöst, det är jag helt övertygad om. Hade man bara tillåtit sig att vara... Lite roligare, lite mer experimentell och satsat lite på att göra någonting nytt. Vet du vad? Det här hade kunnat slå så mycket mer. Men just eftersom att man spelar så säkert så blir det lite blekt och tråkigt och... Ja, fullt godtagbart egentligen. Vi, vi är ganska hårda med våra ord här för alla skådespelare i den här filmen är ju egentligen bra skådespelare. Mm. Det är bara det att, att den är inte tillräckligt genomarbetad och de har inte tillräckligt med material att jobba på och just därför så blir det ja, någonting väldigt beiget. Ja, det, jag skulle vilja säga som så att det, det, skådespelarprestationerna är bra men eh, de har ingenting att jobba med, med med rollfigurerna så därför blir det lite tomt emellanåt. Men eh, ja, jag har egentligen inget ont att säga om någon av de här skådespelarna att det är någon som gör något riktigt uselt här utan det här är en, en väl skådespelad film rakt igenom faktiskt och det, det tyckte jag var, var lite imponerande. Det är imponerande, ja, men de står lite och går på tumgång när de kunde ha fått briljera. För samtliga i den här filmen, de visar tydligt att de hade klarat av det. De hade bara behövt regin till det, de hade behövt manuset till det, de hade behövt rollfigurerna till det. Som det är nu, ja, man kan inte leverera mer än det man får att arbeta med, tyvärr. Men någonting där de faktiskt briljerar ganska mycket i den här filmen, det är ju som nämnt det visuella. För här har man lagt mest krut att man försöker bygga upp stämningen, världen och allt det hemska som kommer att hända. Och även om det finns ett gäng tabbar som vi gladeligen ska plocka i sönder så finns det också en hel del positiva överraskningar som jag var väldigt nöjd med. Ja det får man väl ändå säga för det, det är ju en, en snygg film eh, överlag får jag absolut säga. De har visualiserat eh, världen bra, de har eh, fotat det eh, riktigt bra, det är snyggt rakt igenom. Eh, alltså de vintermiljöerna som eh, man presenteras för när eh, snöstormen drar fram där ute, det är ju bilder som kanske inte känns hundra procent realistiska men som är så stiliserade och sådär småmagiska att man ändå sugs in och accepterar det hela och det blir en, en härlig stämningsfull upplevelse där ute så just eh, vinterfasaden som eh, finns där ute det, det tyckte jag var extremt snyggt jag tyckte de har klart av det riktigt bra med en lite lägre budget det är över all förväntan måste jag säga. Och ja, sen har vi ju vår kanske egentliga huvudfigur i den här filmen. Allas våran Krampus som i de första scenerna, alltså riktigt får det här att, att bli mysrysligt på en gång. Han presenteras. Eh, lite snabbt man eh, hinner aldrig riktigt eh, få grepp om exakt vad det är man, man ser men sakta men säkert får man eh, presentera mer av, eh, av den här figuren vad det är tänkt som ska dölja sig under den här mörka kappan han bär och ja, var det är han kommer ifrån så att säga det, jag tycker alltså Presentationen av hotet i Krampus gör de utomordentligt. Visualiseringen i början fungerar alldeles utomordentligt. Men eh, ja, filmen tappar lite grann. Den vill aldrig riktigt bli en, en, en skräckfilm. Den satsar aldrig riktigt på, på skräckelementen, och det, det speglas lite av, av det visuella här också. För man vill. Mycket hellre ta och leka med Krampus medhjälpare som är, ja, även de extremt överdrivna och, och fåniga skulle jag vilja säga. Än att mer satsa på den här riktiga antitomten, den här önskan själv som kommer för att och straffa de som inte tror. Det är... Det är lite synd och skam där. Man hade kunnat göra mer av både Krampus som rollfigur och med visualiseringen av honom när han träder in lite mer i bild. Så jag blev lite besviken på, på själva Krampus och jag blev desto mer besviken på att han hade en hel uppsjö av eh, fåniga medarbetare med sig nu. Jo men det är precis som du säger för vi har ju haft en väldigt ordinär även om den är väldigt vackert filmad julfilm fram tills att mörkret börjar att sluta sig runt husen och vi ser ju ändå stora syster som går ut utan att säga för mycket och går i kvarteren och ser en mörk gestalt som hoppar från hustak till hustak och det är det var riktigt obehagligt måste jag säga, särskilt med tanke på ljuset, atmosfären, allting. Det var verkligen välgjort och de håller det på en exemplariskt bra nivå när det gäller att bygga upp skräcken här. Vi, vi ser honom även om det mest är en, en gestalt, en skugga och vi ser närbilder på hans fötter när han trampar runt och det, det gör en verkligen hungrig på att se vad som kommer sen. Sen tar det ett tag innan Krampus dyker upp igen för han skickar in sina medarbetare först, precis som du säger. Och även om vi kanske har lite olika åsikter om de här medarbetarna så håller jag med om att det är för det första alldeles för många olika som inte känns särskilt logiska egentligen. Och de har kanske lite för mycket komik över sig. Jag tänker främst på, om vi ska spoila några av de pepparkoksgubbarna som springer runt där, därför att först tänkte jag Ja men varför inte, pepparkocksgubbar är någonting som vi associerar med julen som är ganska ofarligt, det är ett litet tilltugg som vi tycker om att ha och så helt plötsligt visar det sig att de här, det är inte särskilt goda bakverk inte de har väldigt unda avsikter och det är ju här gremlingsliknelsen kommer in också för det är ett förbaskat skrattande och fnissande och springande runt och ställandets till med bekymmer och liknande och med tanke på att vi senare får reda på att Kampus har sina egna nissar, hust, hust, harkel, harkel. Så kunde jag inte låta bli att känna varför har han både pepparkogsgubbar och nissar? Kunna han inte bara haft det ena? Varför måste han ha både och? Och sen dyker det upp ett gäng Ja, väldigt skumma monster som känns hämtade direkt från Five Nights at Freddy's som gjorde att filmen kändes både obehaglig naturligtvis men, men också lite smålöjlig när det helt plötsligt blev en, en slasherfilm där hjältarna kan slå tillbaka, där monstren på sätt och vis är dödliga, där man kan besegra någonting bara man har ett vapen till hands och det, det är det som gör att det tappar lite i styrkan. Att det är lite för spritt, det är lite för ofokuserat och att man inte riktigt har bestämt vilken väg man vill gå från början. Ja, ja verkligen. det är verkligen. Jag förstår inte varför de ens bemödar sig med att bygga upp någon spänning när de ändå ska liksom förstöra det med den här extremt överdrivna... Eh, slasher-filmen som kommer sen där det inte finns någon stämning överhuvudtaget. Där det bara är ja, fåniga digitala gestalter som, som brottas med människor på golvet. Och ja, det ska naturligtvis se, se roligt och underhållande ut. Och ja, det, det, det blir bara fånigt. Jag kände aldrig någon form av, av skräckblandad förtjusning här, eller en sen en ryslig atmosfär. Det, det blir bara så onödigt, meningslöst och jag, jag, jag börjar verkligen slå mig för pannan här. För även om de har fått till en någorlunda hyfsad design på de här figurerna så... Så fyllde det inte någon, någon direkt funktion här, det, det blev bara löjligt och vi har haft överdrivet och löjligt en del i den här filmen. Vi skulle behöva få ner det lite mer på jorden här faktiskt för att riktigt hitta tillbaka till den här skräckfilmen med så mycket inbakad mörkhumor som... Den trots allt vill bygga upp lite grann emellanåt. Men ser sedan bara skälps det hela av att nu ska vi ha roligt här. Nu ska det bli total kalabalik alla Evil Dead 2 nästan här. När det blir ja, ren lekstuga i, mm. i, i all slakten som, som för sig går. Och, nej, jag... Jag kan inte engagera mig i, i den delen av filmen för fem öre faktiskt. Det, det blev för mycket för mig. Problemet är att man har haft många kul idéer och så har man inte kunnat bestämma sig för att använda en, kanske max två... För jag kan känna att de tre uppsättningarna av medarbetare eller monster som finns här, det är minst en för mycket. De hade lätt kunnat köra på bara pepparkaksgubbarna, de hade lätt kunnat köra bara på de onda tomtenissarna eller man hade lätt kunnat köra bara på de ja, förhäxade leksakerna eller de ondskefulla leksakerna hur man nu vill beskriva det. För varje uppsättning av monster har sin egen smak, så att säga. Hade kunnat tillföra sin egen stämning till filmen. Och då hade det smarta varit att ta det som synkroniserar bäst med Krampus själv och så köra på det. Men nej, man har tre helt olika idéer på tre helt olika teman med tre helt olika atmosfär. Och de har man försökt trycka in i den här filmen och försöka göra det så underhållande som möjligt. Men det blev bara rörigt och kladdigt och svårt att ta till sig med det sagt så vill jag ändå påstå att de har, de har gjort de här effekterna bra monstren ser trots att de är lite löjliga väldigt snygga ut jag tycker att pepparkogsgubbarna ser helt okej okay ut där är ett par scenor där de är betydligt sämre om vi säger så men i allmänhet de ser helt okej okay ut Tomtenissarna är väl de som ser bäst ut och som känns mest genomarbetade och mest i linje med Krampus men det är också de monsterna som vi ser minst i den här filmen vilket förvånade mig därför att det är de som känns som att det är utspökade skådespelare alla de andra är ju rena CGI-produkter och även om jag vet att det är CGI, jag kan se att det är CGI måste jag säga att det är det är förhållandevis bra CGI i den här filmen. Det är bra genomarbetat, det är snyggt gjort och för det mesta så ser man inte skarvarna här. Jag skulle faktiskt inte bli förvånad om de hade några praktiska effekter som de blandar ihop med det digitala för att jag, jag tycker att det ändå går väldigt snyggt från det ena till det andra. Sen kan man diskutera, är det så passande egentligen? Men, men rent tekniskt så har de genomfört det riktigt bra. Jo, jag tror med all säkerhet att de har blandat praktiskt och, och digitalt här faktiskt. Och ja, alltså överlag i den visuella presentationen av det här så eh, har jag inte heller någonting att klaga på här. Alltså, de har ändå designat figurerna riktigt bra och genomfört det riktigt bra. Det, det, är, det är sömlöst, eh, definitivt. Och det kan man absolut applådera, men behovet av dem applåderar jag definitivt inte. Jag hade hellre sett att alla bifigurer som rör sig runt Krampus hade försvunnit och bara ha ett hot och bara fokuserat på det och försökt få mer av, av stämningen och inte få det här röriga och kaotiska utan bara få det att bli effektivt, enkelt, stämningsfullt. Det hade gagnat filmen betydligt mer tror jag. för ja, nej, det, som du säger, det, det blir för mycket här helt enkelt. Man, man dras åt olika håll hela tiden- och man vet inte hur man ska förhålla sig till, till saker och ting. Så, alltså, visuellt väldigt snyggt men oså oh, onödigt ibland. Men då måste jag fråga, bara för skoj skull. Av de här tre uppsättningarna med medhjälpare, eller vad vi ska kalla dem, vilken av dem föredrar du mest? Nu vet jag att du helst hade bara sett Krampus själv som hot, men om du behövde stå ut med en av dem här, vilken hade du valt? Mm. Ja, Det hade ju definitivt varit eh, nissarna utan tvekan och kunna ha dem som eh, lite extra krydda. Har de små rackarna, springa dem kring utanför huset man måste hela tiden hålla koll på dem, man vet aldrig var de dyker upp kanske, att kunna använda dem lite extra, kanske inte så jämlands många som de har tryckt in i kramp och så här också för bara antalet tycker jag är lite väl mycket, jag vet inte hur de får plats med så många nissar i släden de har men eh, det har de fått tydligen, och eh, det bara väller nissar eh, över hela huset helt plötsligt. Eh, så eh, även där blir det för mycket. Men hade man dragit ner det lite grann, kanske haft ett eh, par, tre nissar som följer med Krampus där, och eh, eh, cirkulerar runt offren så att säga, för att agera eh, lockbete kanske, dra till sig. Eh, Människornas uppmärksamhet med, medan Krampus gör sig redo för, för sitt intåg så ja, det, det hade kunnat fungera kanske. Ja, du du lägger upp det så snyggt att jag har ingenting att tillägga Jag håller med dig fullständigt Hur kul jag än tycker att pepparkakorna är så känns de lite för överdrivna för sitt eget bästa Och de förhäxade leksakerna, ja det är alldeles för mycket för min smak Det blir en helt annan film när de dyker upp och när de agerar så nissarna hade jag också stått ut med, kanske lite färre men de bidrar med rätt stämning åtminstone och de har ju chansen att vara någonting ja, annat jämfört med Krampus. Han är det stora, farliga, långsamma hotet medan de kan vara de små, kvicka, små hoten som dyker upp och är ett problem och Ja, det hade kunnat bli någonting helt annat. Men nu ville man ha en svulstig upplevelse och svulstig är väl ordet för den här också. Det är vackert, det är snyggt genomfört, där är mycket talang här. Men man har inte vetat var man ska sätta gränserna och man har inte varit villig att så kallat kill your darlings. Istället för att stryka något har man slängt in precis allt och filmen blir därefter också. Mm, ja, det, det, det känns mer som filmmakarna bara tänker ja... Ah. Nu behöver vi ett nytt projekt. Var, var, varför inte bara ha roligt? Vi kan göra precis vad vi vill här. Vi bara kör gasen i botten och, och ser vad som händer. Så att det, det känns mer som ett filmexperiment för deras eget höga nöjeskuld emellanåt kanske. Vi kan ju inte säga något annat än att det är en väldigt välgjord film egentligen. Trots att den är så fruktansvärt överdriven därför att det är ett snyggt foto här. Man är väldigt kompetenta på att klippa. Man är väldigt kompetent på att hitta snygga kameravinklar och sätta ihop snygga kompositioner. Färgfilter är snygga. Ljuden är välvalda. Musiken är välkomponerad. Alltså hela upplevelsen är fruktansvärt imponerande egentligen. Problemet är att man har haft för många roliga idéer. Man har slängt in allting och... Och har tummat på andra saker för att det ska få plats. Och det gör att helhetsupplevelsen går inte riktigt i linje med det visuella. För hade det bara varit det visuella vi pratade om så hade vi nog varit jätteimponerade med den här filmen. Men i och med att den är lite svagare på andra punkter så blir den fickjummen upplevelse. Och det är, det är lite synd. Ja, det, det är en film som, som underhåller definitivt. Men eh, en film som har... En del mörka fläckar som verkligen skadar filmupplevelsen. Så ja, det, är, det blir kanske mycket av en, en smaksak hur man ser på en film som Krampus och vad man är ute efter för filmupplevelsen. Men ja, jag tror hur man än ser på saker och ting så finns det nog vissa element av den här filmen som man ser lite, lite mer negativt på. Och med allt det sagt så är det väl hög tid att vi summerar våra tankar om den här filmen. Och därför så undrar jag, Paavo, även om det förmodligen är ganska tydligt vid det här laget. Kommer Krampus att få en fin julklapp eller ligger den glödande kolbit cool i strumpan? Ja, jag har ju eh, tagit och, och rackat ner på den här filmen en hel del och... Ja, jag ska försöka eh, kanske ta fram lite, lite glömda detaljer här också och försöka balansera det, det hela. För ja, det här är ju en B-film och det är, det är menat att det ska vara en, en B-film. Man är fullt medveten om vad det är för typ av film man gör här. Det här... Det här är inte ett högtravande opus, det är en, en mörk men ändå lättsinnig komedi där man verkligen har dragit upp galenskapen till max. Det är ändå som nedtonat emellanåt och som extremt överdrivet och ja, man bara kör gasen i botten hela filmen igenom. Och Ja tankarna går inte osök till en film som Gremlins där B-filmsvibbarna också var, var tydliga eh, men att det var en film med ett högt produktionsvärde och där filmskaparglädjen kunde kännas ändå ut i fingerspetsarna. Och Krampus är lite grann som den typen av film, eh, absolut inte i samma nivå som Gremlins men den övergripande känslan tycker jag ändå är, är jämförbar. Um, överdrifterna går lite för långt med vissa detaljer här och med rollfigurerna och, ja, jag kan känna att jag ibland börjar skruva lite på mig under en del scener där man blir alldeles för smaklös i mitt tycke och ja, presentationen av själva den mörka men samtidigt roliga stämningen den, den försvinner eh, på grund av den här balanseringsproblemen men efter att ha slagit mig i pannan ett par gånger så, så hittar man till slut tillbaka igen och ja, man får det här lite, lite barnförbjudna matiné som jag trots allt hade hoppats på. Krampus, det är en överlag välgjord film som har både lite hjärta och lite hjärna och ett sinne för humor. Det är nästan till en förstiliserad film rent visuellt. Men ja, överdådigheten i prestationen ger filmen ibland lite extra charm faktiskt. Det, det inblandade här Det vet vad det håller på med och Krampus. Ja, det fyller ändå ut ett, ett lite hål på filmkartan som inte har varit direkt ockuperad sedan just ja, 80-talets Gremlins. Så trots allt får väl jag säga att det, det här var en välkommen film för min del och att det är en film som med ganska stor sannolikhet kommer att återvända till min repertoar under den här delen av året. Det är en väldigt bristfällig film men det är en, en lekfull rulle som, som gör en hel del helt rätt. Bara inledningssekvensen tycker jag det, det gör det värt att titta närmare på Campus. På Har man inget emot att julen ställs lite på sin ände och man står ut med, med lite rysningar i midvinternatten så tycker jag Krampus kan vara ett, ett ganska självklart val vid den här tiden. Jag, jag kan inte förneka att jag håller med dig om grämlingsliknelsen här för den här filmen går helt klart i dom fotspåren och all heder för det för det är kul när man tar en, en sådan högtid som julen och försöker skoja till det och slänga in element som vanligtvis inte hör hemma i den här genren och så vidare. Jag gillar mörka tagningar på söta julberättelser och Krampus är verkligen en sådan och många utav händelserna i filmen känns verkligen i linje med gremlins. Men jag tror mitt största problem med Krampus är att... Det här hade kunnat vara en av de stora filmerna. Det känns som att potentialen är här. Det känns som att konceptet till den här filmen är något sådant som hade kunnat bli ja, något utöver det vanliga. En riktig kultklassiker. Men det hade krävts att man hade arbetat lite hårdare med den, att man hade vågat chansa lite mer med den och kanske... Jag har arbetat lite extra med manuset här därför att trots att det är en B-film så är det en bra film. Det är en bra B-film med bra skådespelare och med sanslöst välgjorda specialeffekter och andra effekter och miljöer och visuellt överlag. Det är en film som är otroligt vacker att se på, otroligt stämningsfull och med mycket bitsk svart humor som man kan gjuta utav. Problemet är att man är lite för bekväm, att man hänfaller lite för mycket på de gamla klyschorna som vi alla känner igen och har sett för många gånger. Och jag förstår varför. Man hänfaller till det gamla för att vi ska känna igen det och sedan försöker de göra en grej utav det. Problemet är att den där grejen som de försöker göra det är inte tillräckligt starkt för att motivera de här gamla klyschorna så det hade nästan varit bättre att man försökte skruva till det lite mer och göra någonting mer utav den här filmen så att man, man kände någonting för de här rollfigurerna för det är nog det största problemet. Bra skådespelare, bra skådespeleri men knappt någon rollfigur egentligen att sätta sig in i och det känns. Men trots det så ska jag faktiskt rekommendera Krampus. Gillar man mörka julberättelser där saker och ting inte går som man hade tänkt då är det här en riktigt bra mysrysfilm att sätta sig in i vid den här tiden. Har man inte sett den har man inte sett något i dess lika då är det en kanonrulle att sätta sig in i. Förvänta dig bara ingen seriös film, för den försöker inte vara det. Den är inte ämnad att vara det. Det är meningen att vi ska rysa som som vi skrattar. Och trots att jag var något besviken på det här manuset så skrattade jag en hel del och jag rörs definitivt en hel del också. Ja, det, det gjorde man. Det var bara synd att besvikelsen trädde in i den där känsloblandingen också. Annars hade det kunnat bli en, en riktig julfavorit. Ja, tveklöst. Och det känner jag nästan lite för nästa film också för det är också en film med fantastiskt mycket potential där man försökte göra någonting nytt på ett gammalt tema men där man kanske inte nådde riktigt Hela vägen fram Oj oh, ja ja det vill jag lova Det är ju en, en film som Verkligen försöker Så gott det går Och lite till att Hitta den här julkänslan Riktigt smöra Ner sig allt det jag Som hör julen till Men eh, jag som Kanske inte hittar Rätt ner i smörklicken I grötskålen här utan cirkulerar en hel del runt omkring istället och vet i, kanske inte riktigt var den ska ta vägen men vi har ju också att göra med ett färdmedel som verkar kunna fara precis var som helst så man vet ju aldrig var, var den här resan ska sluta. Det är sant, ja, och där ligger en stor del av fascinationen i den här filmen. Samtidigt är den väldigt uttalat en julfilm. Och det är väldigt många element som jag ja, jag förväntade mig skulle finnas i en julfilm. De är där, men de dyker upp lite senare än vad jag hade förväntat mig. Och det gör ju att det finns väldigt mycket där som måste fyllas ut av annat. Och frågan är, klarar den här filmen av att göra det? Och vi har ju dessutom en visuell stil här som inte är lika fulländad som man kanske förväntade sig att den skulle vara och intrycken av det vi sitter och tittar på blir ju också lite speciella. Oh, ja det vill jag ju lova. Eh, ja, det här är ju en film som eh, nästan skapades för, för att testa tekniken lite grann. Vad man var kapabel till att göra med, med det här nya som var på gång just då. Och eh, ja, det, det fick eh, vissa eh, följder som gör att man ibland ryggar tillbaka lite i, i soffan där mitt i allt eh, julgött. Jag rygga tillbaka är nog ett bra uttryck för det. Men med det sagt så ser vi till att vi har våra biljetter redo så att vi kan stiga ombord nästa vecka. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart igen.